פרק ז: ויהי דבר אדוני אלי לאמור, ואתה בן אדם, כה אמר אדוני אלוהים לאדמת ישראל, קץ, בא הקץ על ארבע כנפות הארץ, עתה הקץ עלייך, ושילחתי אפי בך, ושפטתי כדרכייך, ונתתי עלייך את כל תועבותייך, ולא תחוס עיני עלייך, ולא אחמול כי דרכייך עלייך אתן ותועבותייך בתוכך תהיינה וידעתם כי אני אדוני. כה אמר אדוני, <אדוני> אלוהים רעה אחת רעה הנה באה קץ באה בא הקץ הקיץ אלייך הנה באה באה הצפירה אליך יושב הארץ, בה העט קרוב היום, מהומה ולא את הרים. עתה מקרוב אשפוך חמתי עלייך, וחילתי אפי בך, ושפטיך כדרכייך, ונתתי עלייך את כל תועבותייך, ולא תחוס עיני ולא אחמול, כדרכייך עלייך אתן, ותועבותייך בתוכך תהיינה, וידעתם כי אני אדוני מכה. הנה היום, הנה באה, יצאה הצפירה, צץ המטה, פרח הזדון, החמס קם למטה רשע. לא מהם, ולא מהמונם, ולא מהמהם, ולא נוח בהם. בה העט הגיע היום הקונה אל ישמח והמוכר אל יתאבל כי חרום אל כל המונח. כי המוכר אל הממכר לא ישוב ועוד בחיים חייתם כי חזון אל כל המונח לא ישוב ואיש בעוונו חייתו לא יתחזקו. תקעו ותקוע והכין הכל ואין הולך למלחמה כי חרוני אל כל המונח החרב בחוץ והדבר והרעב מבית אשר בשדה בחרב ימות ואשר בעיר רעב ודבר יאכלנו ופלטו פליטיהם והיו אל ההרים, כיוני הגאיות כולם הומות, איש בעוונו. כל הידיים תרפנה, וכל ברכיים תלכנה מים. וחגרו שקים, וכסתה אותם פלצות, ואל כל פנים בושה, ובכל ראשיהם כרחה. כספם בחוצות ישליכו. וזהבם לנידה יהיה, כספם וזהבם לא יוכל להצילם ביום עברת אדוני, נפשם לא ישבעו, ומאיהם לא ימלאו, כי מכשול עוונם היה. וצבי עדיו לגאון שמהו, וצלמי תועבותם שיקוציהם עשו בו. על כן נתתת להם לנידה. ונתתת ביד הזרים לבז, ולרשעי הארץ לשלל, וחללוהו. והסיבותי פניימיהם, וחללוה את צפוני, ובה ובה פריצים וחללוה. עשה הרתוק, כי הארץ מלאה משפט דמים, והעיר מלאה חמס. והבאתי רעי גויים, וירשו את בתיהם, והשבטתי גאון עזים, וניחלו מקדשיהם. כפדה בא, וביקשו שלום ועין, הובה על הובה תבוא, ושמועה אל שמועה תהיה, וביקשו חזון מנביא, ותורה טובת מכהן, ועצה מזקנים. המלך יתאבל, ונשיא ילבש שממה, וידי עם הארץ תבהלנה. מדרכם אעשה אותם, ובמשפטיהם אשפטם, וידעו כי אני אדוני.